Drugače, tako kratka predstavitev, v, v 80ih letih sem študiral, to so bili taki fini, simpatični časi, lepe izkušnje. Predsednik kluba Mariborskih študentov sem bil v tem času. To ni ista stvar kot je danes, KMŠ, takrat smo sodili pod ZSMS, In Najbolj veseli smo bili, če ni nihče nič spraševal, kaj delamo, kaj se dogaja. Enkrat na leto smo šli prositi za denar, takole, da smo premo kupili, smo se tam ogrevali v Rožni dolini, je bila ena hiša in vsako sredo smo se tam študenti iz Maribora dobili tudi nekaj sovic, je bila vglavnem takšna leta. Zdravim, bolj se tega spominja mnogo kot študija pedagogike in sociologije, potem me je pa nekako 87. sem dokončal študij in pozneje bom nekaj povedal o Oskarju, avtorju, profesorju, ki je bil na, na pedagoški, takrat pedagoški fakulteti, nosilec predmeta pedagogika, iskal je asistenta in je potem spraševal v Ljubljani, če imajo koga, pa so tam rekli, dobro, protner je v redu, pa z Maribora je in In tako uh, se je pravzaprav začela moja akademska kariera, da tako rečem. Dobro, moral se bom, uh, moral se bom disciplinirati, glede časa dobro, pa se bomo uh, dogovorili, bomo videli uh, progresivna vloga stare šole. Uh, mišljena je, torej ki je na dihotomiji, nasprotje stare šole je nova šola. Uh, in, uh, uh, Tukaj kar samo po sebi, eh, torej stopa v ospredje takšna kodifikacija te, te dihotomije, negativno, pozitivno, staro, staro nekako se, se kar a priori, kar samo po sebi razume kot negativno, eh, negativno, nazadnjaško, tradicionalno, konzervativno med tem, ko novi šoli, novo šolo razumemo kot moderno, napredno, progresivno. In sam pojem, nova šola ima, ima v, v pedagogiki svoj status, pojavljati se začne tam nekje konec 19. začetek 20. stoletja, zato je ta napoved tukaj, ko pravim, od devet, da bom prikazal razvoj tega od začetka 19. stoletja, prav napačna, mišljena je od začetka 20. stoletja. Tudi, ko sem pozneje gledal to napoved, sem Začel razmišljati, da, da tistim, ki, ki niso študirali pedagogika ali pa jim pedagogika, ni tako blizu, uh, torej, da, da tukaj naletijo vsaj na dva pojma, ki jo, ki jo ne morejo nikamor umestiti in razumeti. Uh, en pojem je reformska pedagogika, tu si bi morda še kaj predstavljali. Eh, kolegica je uh, pred kratkim opravila izpit na to temo. Ne? In gre seveda za dogajanje, gibanje v začetku, konec 19. začetku 20. stoletja, ki, ki uveljave eno tako močno kritiko, kritiko šole, vsporedno z kritiko kulture, z nastankom mladinskih gibanj, z, torej z temi duhovnimi gibanji, iz, sporedno z duhovnim gibanji iz tistega časa. Uh, večji problem je z pojmom herbartizem in uh, ta pojem bom pa malo pozneje razložil v sklopu, v sklopu prikaza teh bojev med staro in novo šolo. Uh, o tej temi sem govoril na na tem te konferenci ki smo imeli v oktobra pedagoški koncepti med preteklostjo in prihodnostjo in zanimivo je bilo to srečanje zato ker so kolegi ki so prišli iz Nemčije, Madžarske, Avstrije, tudi iz Bulgarije, je bila ena kolegica. Vsi so Temo, zgodovina pedagogike postavljali v kontekst dogajanja povezanega z bolonsko reformo in vsi tarnajo, ne, kako bolonska reforma pravzaprav uveljavlja nek, nek trend, nek duh, ki je, ki je v nekem smislu sovražen do zgodovine pedagogike, sovražen v tem smislu, da Bolonska reforma pravzaprav tak izrazito m, m, pragmatičen koncept izobraževanja, ospredje stopa korist, koristnost, kompetenčni pristop je neka, neka formula, a, v, katero, v katero je pravzaprav zgodovino zgodovinske zadeve težko umeščati, vsaj, kar se tiče pedagogike. Pedagogika je v znotraj reforme, torej bolonske reforme, razumljena kot neka neka, torej, veda, ki, ki naj se izkaže za svojo uporabnost, ja. In s tem v zvezi mi pride na misel, ali pa s to, s to zadevo bi rad povezal eh, dogajanje, ki eh, sega v maj 2006, tukaj imam fotokopijo letaka, s katerim so študenti, organizatorji študentskih demonstracij vabili na demonstracije v Ljubljano. Je bil kdo od vas? Kako? Uh, ne? Ne. to je ta, to je ta večji, uh, uh, bolj masovno dogajanje. Uh, Dijaške in študentske demonstracije 24. maj 2006. In pogledajte, razlogi za Dijaške in študentske demonstracije. Zdaj si se boste spomnili, ja, šolnina ne? Tukaj je več, ali ne. In ena od teh ali pravi, študijski programi ne bodo deležni nujne in temeljite prenove, saj minister Zupan z novelo zakona umika nekatere bistvene novosti bolonskega procesa. To vodi v necelovito prvo diplomsko stopnjo z diplomo brez vrednosti na trgu dela. Ne poznate, ne poznate, ne, ampak kar bi zagotovo se ne boste spomnili ali pa takole, skratka, demonstrirati, ste šli, ne, tisti, ki ste šli. Z, z idejo kritizirati je potrebno, se suti je potrebno idejo, ne, ki jo ta uh, novela zakona uveljavlja in to je ideja, da se prva bolonska stopnja izenačuje z sedanjo univerzitetno izobrazbo. To je, zdaj, to je rešitev, ki je aktualna, Študenti pa ste ali pa so eh, demonstrirali proti temu, kar z drugimi besedami pomeni, zahtevali so. Torej tisti študenti, recimo, ki, ki, ki so sedaj vključeni v sedanji sistem univerzitetnega študija, eh, ti študenti so zahtevali, naj se njihova izobrazba, ko bodo končali študij, izenačuje z prvo balonsko stopnjo in ne za drugo. Uh, ne, ni, vidim, da vam ni čisto jasno, to je tako, ne, kot da, bi, da bi šel sklikat nočem več, nočem tega, ne, da se moja univerzitetna izobrazba prizna kot izobrazba, ki usposablja za, za znanstveno delo, za najvišje vodilne poklice, položaje in tako naprej, to, kar je pravzaprav druga bolonska stopnja. Hočem, da se moja izobrazba priznava kot prvostopenska bolonska izobrazba. To, to je nekaj preprosto nepojmljivega. Gre za, gre za približno 90 do 100 tisoč študentov, ki so v tem času torej, bili vključeni v univerzitetni študi. E? In v imenu teh študentov, vseh teh študentov so demonstracije potekale. potekali. Nič ne rečem, sveda, povsem normalno je protestirati proti šolninam. Človek bi, bi se ustrašal za generacijo, če študenti ne bi šli na ulice, kadar nekdo napoveduje, uh, uh, šoline, ne? ampak v sklopu teh demonstracij je to točka, za katero so tudi ste tudi demonstrirali. Jaz ne morem razumeti, jaz, jaz sam sebe sprašujem, a je z mano kaj narobe, jaz to, da sem to opazo, ni pa, ne vem, 90 tisoč študentov rekel, čakaj, čakaj, ne, ne, tak pa ne, ne mislimo, ker, to, ker to, to drugače povedano pomeni, ne, Da, da plača, ne, ki, jo, ki, jo bo, ki jo bo nekdo dobival, ne, bo, bo pravzaprav za univerzitetno izobrazbo nižja, kot je pač plača tistega, ki bo s, recimo drugostopensko bolonsko izobrazbo zaključil. Zakaj to omenjam? To je, to je v sklopu teh uh, absurdov ne, in uh, uh, reformskih dogajan, povezanih z bolonsko reformo, ki nam, ki nam preprosto uhaja, uh, uhaja na številnih mestih izrok, uh, ki, ki poteka, kako bi rekel, v veliki meri, uh, Brez, brez dobro premišljenih strategij in, in razmislika, ki bi, ki bi lahko stal v ozadju. Ampak, če odtot prestopim k, k naši temi, odnos med stara in novo šolo vam najlažje ilustriram, takole prašal bom, poznate film Društvo mrtvih pesnikov? pred dvema tednoma je pred dvema je, je, bil, je DVD izšel skupaj z delom poglejte si enkrat, In to je to je ta klasični film, ki, ki ilustrira, ki ilustrira ne, neko tradicionalno, privatno, konzervativno šolo tudi, tudi zelo načrtno film prikaže ne, z določenimi kadri. Najprej imamo tam torej, potek dela, ne, ta, ta tradicionalno, klasično delo te šole, uh, ko uh, vidimo učitelja recimo latinščine in, in dolgočasen povuk, ko ponavljajo neko sklanjatev in tako naprej. pa potem prizor iz pouka kemije, kjer, kjer učitelj našteva, kaj vse bodo morali v naslednjih tednih narediti, kakšne obveznosti, čakajo in tako naprej. Ne. In potem, uh, potem sledi uh, spoznavanje novega učitelja, ne, ki uvaja nove uh, učne metode. Ne. In potem imate takšne prizore, uh, eden od prvih, torej prvo srečanje je, ko jih popelje iz razreda, torej poukne po poteka v razredu, popelje jih v, v, v neko sobo, pa ono, slik ne, in, in jim sugerira ujemite trenutek, ujemite dan, izkoristite dan. Ne. Um, skratka od samega začetka, ne, Jem uh, sugerira, uh, sugerira da, da njegov predmet, učenje, ni pravzaprav zadeva neke, neke intelektualne uh, storilnosti, ne? storilnosti, ampak bolj, bolj stvar, stvar doživetja, občutenja uh, in podobno. No, najbolj značilen prizor, ki ilustrira to razmerje, to dihotomijo, je potem prva njihova prva prava recimo učna ura, ne, ko pravi učencu preberi, preberi nek spis o, o poeziji, kaj je poezija in on začne brati, on pa po branju, ne po tekstu, riše nek diagram, ne, Kar preprosto pomeni, da tisto besedilo govori o tem, kako, kako racionalno opredeliti bistvo poezije, kako ocenjevati poezijo. In on to prebere, on, on ima na tabli narisan tisti graf, ne, in ko, ko umaknejo, pravi, to je to je izmeček, to je brez veze. Ne istrgajte to stran. Ne? In potem oni gledajo, resno misli, kako zdaj to. Ne? Potem pričejo dobro, če, če pravi, na iztrgamo, strgajo in začnejo trgati, tista frčina, okrog. Ne? Uh, kar je fascinantno, je to, kako nas uspe film prepričati, ne? da je neko izrazito barbarsko dejanje, ne, trganje, knjige, ne, da je to nekaj, nek, nek, nek pedagoški, eh, pedagoška inovacija, ne, nekaj, nekaj izrazito pozitivnega. Ne, in takšnih prizorov je potem cela vrsta, kar je preprosto tudi ilustracija tega, kako funkcionira nova šola v, v zavesti. Nova šola ima vrednostni, pozitivni vrednostni naboj, ki, ki preprosto ne dopušča dvoma, ki, ki ne, ne dopušča uh, argumentirane, argumentiranega soočenja ali kaj podobnega. Sam po sebi, torej, uh, uh, da je vedeti, ne, da, da o tem ni mogoče razpravljati. To je novo, to je napredno, to je pozitivno. No, zanimivo v tem filmu je, da nam pravzaprav v nekem kadru potem sam sporoča, kako, sam sporoča, sam sporoča da seveda stvari niso tako preproste. Morda, se boste spomnili tistega prizora, ko ko stopajo na mizo in, in jim on pravi, poglejte stvari tudi iz druge, vedno morate stvari gledati tudi z, drugačim, z drugačnim pogledom. Kar, kar drugače povedano pomeni, je ja, prav potem pa tudi ta film gledamo z drugačnim, z drugačnim pogledom, ker nam zelo jasno, zelo močno sugerira, kaj je vrednostno pozitivno in kaj je negativno. In seveda potem, je, potem če, če že nam sugerira, naj gledamo drugače, potem se lahko človek potrudi, disciplinira in poskuša te, te pedagoške torej prizore, ki imajo neki izrazit pedagoški naboj, vrednotiti gledati tudi drugače. Ampak Pustimo to, je to je stvar neke daljše razprave ali pa razprave o filmu, kdaj je drugič. Je pa, to, je pa to, seveda, lahko dovolj dober uvod v, v, našo, v našo temo. In problem te dihotomije stara šola, nova šola je pravzaprav, je pravzaprav v tem, da Uh, kot stara šola, uh, se vsaj v, v pedagogiki običajno nekako misli na herbertizem. To je pojem, ki sem ga prej uh, omenjal. Uh, Herbartism je, je, torej gre za, gre za gibanje ali pa pedagoško paradigmo, Ki, je nas, ki, ki, jo, ki jo uveljavijo v bistvu Herbertovi učenci, gre za Herbertovo šolo Johan Friedrich Herbert. Za vas bo morda zanimivo, bil je kantov naslednik, kantovo filozofsko stolico je nasledil. Zanimivo bi mi bilo vedeti ali pa slišati, kakšno je, je poznavanje filozofa Herberta. Uh... Konkretno moje pozice je ta, da ga poznam pač kot tega očeta, pedagogike, neče... Aha, dobro, to, ja, to, to je, dobro, to, mm -hmm. to je. to o Fino. Fino, to je, to je vsaj nekaj. No, kakorkoli že, njegova usoda ali pa nj, usoda njegovega nauka je pravzaprav podobna kot usoda številnih, številnih filozofov ali pa utemeliteljev neke filozofske misli, ne, ki so jo učenci potem pre, preoblikovali do nespoznavnosti. In tako je tudi v tem primeru, herbartizem preprosto nima veliko skupnega z Herbertom, čeprav gre, so se, so, se ti, torej so se predstavniki te šole vedno sklicevali na Herberta. Ampak tu, je zgodba, tu gre zgodba v, v to smer, ne, da tudi, tudi herbartisti ali pa herbartistični nauk, ni tisto, kar se je potem v splošnem poznavanju herbartizma uveljavila. Spomnim se, da so, ga, da so herbartizem meni, moji generaciji v času študija pedagogike, predstavili kot tisto pedagoško gibanje, ki je v šolsko prakso pripeljalo, to se je vedno, opisovalo z istimi pojmi šematizem, mehani, mehanicizem, intelektualizem, formalizem in tako naprej. To so pojmi, s katerimi se je, se je herbertistična doktrina opisovala in, Neka ilustracija tega dogajanja je, je bila takšna. Ne? Spomnim se profesorja, ki je rekel: ja, to, je, to je izgledalo tako, ne, da je uh, učitelj je učil, in potem je uh, sredi ure stopil v, v razred nadzornik ne? In, je, in jo vprašal, pri kateri formalni stopnji ste sedaj. Formalne stopnje, naj bi, bile, naj bi bil torej ta ključni problem tega dogajanja, formalne stopnje pomenijo, da naj bi bila vsaka učna ura strukturirana, po nekem, po, torej strukturirana v skladu z, z učnim načrtom, ki predvideva, da pouk poteka po vnaprej predpisanih stopnjah jasnost, asociacija, sistem, metoda so štiri takšne stopnje. In to, torej ta, ta opis, naj bi ilustriral, kako, kako, kako strogo formalističen je bil ta poluk. No, sam sem se s tem raziskovalno ukvarjal, prav z herbartizmom, ne? in veliko presenečenje je bilo, ko, ko sem na neki točki ugotovil, da, da ima ta, ta ilustracija neko realno ozadje. In to realno ozadje je povezano z neko polemiko o formalnih stopnjah, ki je ena najbolj znamenitih polemik v slovenski pedagogiki. Dogajala se je leta 1903 in 4 v objavljena je v reviji Popotnik in v tej polemiki sta se soočila šolski nadzornik Hubat v Ljubljani, ljubljanski deželni šolski nadzornik in Viktor Bežek, ki je bil takrat ravnatelj oziroma takrat je bil učitelj učitelj na učiteliščo v Novi Gorici. No in Bežek v tistem svojem besedilu opisuje oziroma začne svoj, svoj tekst z, z ugotovitvijo, ne, da, da mu učitelji pripovedujejo, kako, kako grozno je zadnje čase v, v ljubljanskih šolah ne, in, da, in da obstaja neki nadzornik, ne, ki ki pride v razred in vpraša, pri kateri formalni stopni je sedaj. To ne bi bila torej, ilustracija tega dogajanja. Zdaj, stvar je, je takšna. V, v slovenski pedagogiki se je na podlagi te polemike ustvaril mit, da je Viktor Bežek tisti, ki se je upr s svojo polemiko, takšni praksi ljubljanskih, krajinskih šol in da se je zauzel za novejšo, sodobnejšo šolo, ki, ki, so, jo, ki so jo tudi učitelji množično podprli. Branje, originalne polemike, in poznavanje celotnega konteksta, pa nam potem pokaže povsem drugačno sliko. Izkaže se, da je bil uh, ta Fran Hubat, uh, da Fran Hubat nikakor ne more v tej polemiki nastopati kot nek negativec, uh, ker je z svojo, uh, svojim teoretskim argumentiranjem pravzaprav daleč prekosil uh, Beška v obrambi herbartizma in formalnih stopen, se, se pokaže, da, da je njegova argumentacija konsistentna, izpeljana, iz nekega navka in, in da, da jo, jo Hubet torej zelo dobro razume. Med tem, ko branje Beškove argumentacije pokaže, da, da na nek način niti ne prestopa herbartistične paradigme, kar uvaja za kar se zauzema, je neka didaktična varianta, ki jo sami imenuje razvijajoče, upodabljajoči pouk in njegova ideja je ta, da naj učitelj vendar ne pripoveduje zgodbe, ampak naj skozi vprašanja sam, torej pomaga učencem, da sami konstruirajo zgodbe, pripovedko. Pozneje je Bežek sam zapisal, ne, da, da ja, da se je zmoto, da je vendar le, veste se tudi zdravo, razumsko bi, bomo rekli, ja, pa le je, je, je pravo in koristno in dobro, da učitelj preprosto pripoveduje, pravljico, naj, naj jo pripoveduje in s tem omogoči otroku neko doživljanje in, in, in, in izpelje, neko, neko poanto, zgodbe in tako naprej. Ne. Uh, pa vendar, uh, pa vendar, je v slovenskem zgodovinopisju bežek, zapisan kot tisti, tisti, tisti junak, ki se je uprl kranskim herbartistom in se torej zauzel za novo, boljšo, bolj kvalitetno šolo. Zgodba ima seveda tudi Torej, neko svoje ozadje. Ne. Med, drugim je, med drugim je Bežek v tej svoji polemiki razlagal, kako, kako je seveda naporno ne, delati priprave za vsako učno uro in vsako učno uro strukturirati v skladu s temi formalnimi stopnjami in da sam veliko bolj zaupa učiteljevi osebnosti, njegovi intuiciji in v nekem smislu celo improvizaciji ne, pri pouku in v tistem času, ne, ko so učitelji bi prisiljeni, bili prisiljeni delati takšne priprave za vsako učno uro, ne, so seveda z odprtimi rokami pozdravili nekoga, ki jim razlaga, ne, ne, se to res ni nekaj, kar bi, kar bi bilo zelo nujno ali pa pedagoško upravičeno. Vglavnem, to bi zdaj lahko bila, ali pa to je ilustracija nekega dogodka, ki nam, ki nam dost jasno pokaže, kako, je, kako so zamenljivi ti pojmi, novo, star. V tem primeru se sveda dost jasno pokaže, da je, da je ustrajanje pri neki jasni, teoretski, pri jasnem teoretskem ozadju in konstrukciji, ki, ki ima uh, izpeljano argumentacijo, uh, bolj koristno in bolj dragoceno kot pa uh, improvizacija, ne, ki, ki uh, nagovarja uh, učitelje uh, k temu, naj, naj vendarle ali pa kako lahko uh, učitelj z, uh, bolj zaupa svojemu daru, ne, Kot pa, kot pa nekemu dogovoru, kaj se naj v šoli pravzaprav dogaja. Pokaže, pokaže se pa med drugim tudi to, da problem herbartizma ni pedagoška teorija oziroma izpeljava pedagoške teorije, Herbartistične pedagoške teorije je, je v nekem smislu simptomatična in jo morda lahko spremljamo tudi danes. Najprej imamo Herberta ne, z, nekim z, z nekimi zelo zahtevnimi besedili, ne, ki jih poskušajo potem njegovi učenci predelati tako, da, da, da, postav, da postanejo vsaj, vsaj razumljiva na ravni. Na, na ravni, torej, ki se omogočijo neko, neko uh, diskusijo o, o problemu ne, in ga poskušajo in problem poskušajo aplicirati potem na prakso. Ne, ampak uh, uh, to, še vedno ni tista, to še vedno ni tista faza uh, s, m, izpeljave teorije, ki bi bila uporabna za učitelja, ne, ker temu, potem, torej herbartistično teorijo, potem na naslednji stopni pripravljajo, je potrebno preparirati v pedagoške učbenike, ne, to je tisto, kar potem dobi učitelj v roke, učbenik, ampak še to je potem na neki točki prezahtevna zadeva ne, in je zadnja stopnja potem navodilo, kako se to naredi. Ne, in v teh stopnjah ne, od Herberta, do tiste učne slike, ki, ki, ki, ki sugerira podobo, pouka, ne, se je izgubilo že skoraj vse in tega nastane nekaj povsem drugega, kot je, kot je Herbert mislo in želel. Če gremo naprej, tu, tu, tu je zdaj prej, V, v tej polemiki še ni govora o novi ali stari šoli, je pa jasno, ne, da, da Bežek zdaj ponuja nekaj, nekaj novega. To tudi še ni reformska pedagogika, to kar Bežek, torej njegova kritika herbartizma, pravzaprav še ni del reformske pedagogike. E, ta se je na slovenskem razvila nekoliko pozneje. E, in neko... nek opis, ki, skozi kateri, skozi kateri boste lažje razumeli pozicijo in odnos reformske pedagogike do drugih pedagoških konceptov, eh, najdemo v, težko rečem, polemiki, ampak v nekem v, v, v, v, v, v nekem prepiru, na nek način med, med ozvaldom, Karlom Osvaldom in Žgečo. Stanko Žgeč. Uh, Ozvald, pozneje bom nekaj povedal o duhoslovnem konceptu pedagogike. Uh, ampak že iz te polemike boste razbrali dve, dve različni poziciji, ki nam ilustrirata, kako različno pedagogika pravzaprav uh, lahko razume ali pa kakšne razlike so znotraj pedagogike glede razumevanja tega, kaj je bistvo vzgoje, kaj je, kaj je, uh, uh, kaj je bistvo vzgoje. No tako, uh, ozvald, ozvald v nekem besedilu zapiše zapiši takole, otrok, kakor pride na svet, je podoben rastlinskemu divjaku, ki mu je treba najprej s cepljenjem izpremeniti sokove, ako naj iz njega kdaj postane žlahtna vrtnica. In ki ga tudi pozneje, moraš leto za letom obrezovati, privezovati, pa čuvati, ker bi se sicer zopet izpridil. Požlahtnjevalno postopanje z otrokom oziroma s človekom se imenuje vzgoja. Tudi vzgoja je v svojem jedru neke vrste boj s prirodo gojenca. To je takšna torej klasična ne, vrtnarska metafora, ki, ki jo pedagogika vedno znova uporablja. Um, ampak sporočilo je tole. Vzgoja je pravzaprav poseganje od zunaj v otroka. Otroka je potrebno oblikovati v skladu z neko, neko idejo, neko normo, v skladu pravzaprav za kulturo, kultivirati ga je potrebno. In v tem je bistvo duhoslovne pedagogike, torej nekega pedagoškega koncepta, ki se razvija v nekem smislu po svoje tudi kot, kot alternativa reformski pedagogiki. Tako boste videli v kakšnem smislu alternativa. No, žgeč pa tu zdaj nastopa kot tipičen predstavnik reformske pedagogike, kar je zanimivo, je to, ne, to je iz leta 1923, Žgeč to besedilo, videli boste, da je kar oster do ozval, Žgeč to napiše eno leto po tistem, ko je doktoriral pri pri Ozvaldu, ne, torej o svojem učitelju zdaj, torej z svojim učiteljem polemizira, svoj mentorjem. In pravi tako študija, torej ta Ozvaldova študija, bi naj bila neka akademska razprava, ki pa ji manjka bistveno, namreč znanstvenega raziskovanja. Zato nam tudi ne more podati novih odkriti in izsledkov, temveč ponavlja po večini že znane misli in nazore, ki vedno ne držijo. Tako zveni primer otroka z divjakom, ki ga je treba vedno obrezovati, privezovati in očuvati, Precej banalno in nikakor ne ustreza več zahtevam moderne pedagogike, ki stavi vso vzgojo na povsem drugi temelj. Otrok se naj razvija sam potom aktivnega dela, potem potom samoudejstvovanja. In učitelj nikakor nima te pravice, da ga obrezuje in prikraja po svojih vzori. To je zdaj druga pozicija. Otroka, torej vzgojitelj nima pravice posegati od zunaj v otroka, ga kultivirati, kultura je že v otroku, otroku je potrebno samo omogočiti, da se spontano iz sebe razvija in to je tisto optimalno, kar bo, kar torej, kar naj se od vzgoje pričakuje. Govorim, torej, to je, to je pozicija reformske pedagogike, tiste pedagogike, ki zase, ki sama sebi prilasti naziv nova šola. Ampak to je še čas, ko se kot stara šola seveda Pojavla, pojavla herbartizem na eni strani in zdaj vidimo tukaj tudi distanco do ozvalda, ne, kot zagovornika pravzaprav nekih starih pogledov. Stari pogled govori o tem, da se otroka vzgaja s tem, da se ga kultivira, novi pogled pa govori o tem, da se otroka vzgaja tako, da se mu omogoči spontan, spontan razvoj. No, a, a, ta terminologija Nova šola in nova, stara šola se pa resnično pojavi potem v polemiki nekaj let pozneje v kateri nastopa ta Oswald in Osterc, Anton Osterc. Fino bi bilo, če bi bil čas, da, da bi malo opisal te ljudi. Osterc je ena taka simpatična simpatična vendar le, oseba, vendar le pravim, ne, ker ga zdaj tukaj kot predstavnika nove šole uh, predstavam in to je tiste šole, ne, ki, ki torej zagovarja pravzaprav dost problematične, uh, problematične ideje. Uh, kakorkoli že, Ostrci je takrat med obema vojnama, recimo si, si priskrbel sredstva za pot v Anglijo, In, in, je, in je šel in je hotel obiskati Summerhill. Poznate? Poznate Summerhill? Summerhill je tista najbolj, najbol, tako rečem, odštekana šola ne, v svetovnem Rilu, kjer, kjer je uveljavljen ta princip, da otrokom ni potrebno obiskovati pouka, če tega ne želijo. Ne. Sami sebe propagirajo kot najbolj svobodna šola na svetu. Ne, in je na tem principu in na principu, da, da se na tedenskih sestankih otroci dogovorijo glede pravil skupnega bivanja in tako naprej. Šola je ustanovil NIL, Alexander Satelent NIL leta 1921 in je, in je to tudi ena od tistih tipičnih šol reformske pedagogike. Leta 1919 je bila ustanovljena Valdorska šola, Tu boste zopet znova tipična predstavnica reformske pedagogike leta 1907, kazati bambini Marija Montessori. To prepoznavate ta imena, prepoznavate in to je torej sklop teh alternativnih reformskih šol. No, v tej polemiki. Je šlo za to, tukaj je Ozvalc, ne objavil članek z naslovom Nova šola, nova šola. Ne. In uh, kritična ost je bila tukaj naperjena proti prizadevanjem pedagoške centrale, pedagoška centrala je delovala tu v Mariboru, centr tega reformsko-pedagoškega gibanja. In torej proti, proti pedagoški centrali in tej delovni šoli. Delovna šola je ena od variant reformske pedagogike. Ideja je ta, da, da, da, je, torej, izobra, da naj bo izobraževanje povezano z, z delom, ne, ker je takšno izobraževanje bolj učinkovito, bolj prilagojeno, življenju, ne, povezano z življenjem, izkustveno učenje omogoča in tako naprej. Se to so gesta, ki so še danes aktualna delovno šolo. Torej. In, in on tukaj izhaja iz prepričanja, da se kultura nahaja v krizi, posamezne vrednostne norme izgubljajo svojo veljavo, nove pa še niso oblikovane in Prav zaradi tega je globalna reforma šole po njegovem nemogoča. Nemogoča je torej reforma, v, v, torej reforma ki bi potekala v skladu z idejami reformske pedagogike, ker, ker preprosto ni jasno, kakšne kulturne cilje pravzaprav šola zasleduje in jih naj zasleduje. No in v tem kontekstu prizadevanje predstavnikov delovne šole označi kot demagogijo. Uh, In potem pravi tudi, citiram, da je pregoreče, čestokrat pa vsem nekritično navdušenje ideji delovne šole preškodovalo kot koristilo. Kritičen je do eksperimentalne pedagogike, kar je sploh značilnost duhoslovne pedagogike, ki pač trdi, da z eksperimentom ni mogoče razumeti človeka, da je človek vendarle duhovno bitje, ki se mu približaš z drugačnimi uh, sredstvi, s hermeneutikov v bistvu. Ne? No, in, uh, uh, in pravi, da se je eksperimentalna pedagogika potem uveljavila, kot, torej, da je uveljavila, se je uveljavila kot modno geslo, citiram, modno geslo, ki je dobilo sloves čudodelnega ključa in so se z njo začeli ukvarjati pedagoški diletanti. Uh, in tudi pravi, prav, kmalo je sledil hladen curek na prerazglede glave. On ima tukaj prav, dejansko je empirična psihologija obljubljala, da bo z empiričnim eksperimentom, z empiričnimi sredstvi ugotovila, kaj je otrokova narava in potem je, potem je potrebno samo še pouk prilagoditi tej naravi, ki je, je povsem jasno definirana. In to se je pokazalo, da to, prač, da to ni mogoče. In še nekaj opozarja ozval tukaj tisti namreč, ki se ogrevajo za nekak pedagoški ekspresionizem in voklepajo, da kult otrokove izrazljivosti, češ delovna šola bi naj pouk iz dosedanjega osrednjega mesta bolj na periferijo premaknila, ter otroku pretežno postala doživljalnica, Ta, ki pravim, grešijo zopretemeljna poglavja pedagoške psihologije, ter žagajo, vejo, na kateri šola sedi. Doživetje pred, pred intelektualnim, torej, intelektualno dejavnostjo šole, to je, to je tipično geslo eh, reformske pedagogike. Konec koncu najdete ga v Valdorski šoli danes. Eh. No, Zdaj odgovarja Ostrc. In v svojem odgovoru med drugim Ozvaldu očita žaljivi ton, pridiganje pasivnosti, neumestno ironiziranje, eksperimentalne psihologije, mučno neorientiranost pri presoji delovne šole, površno razumevanje vzgojnih vprašanj, visoko učeniško pozo. Kar je zanimivo je to, Ozvald je univerzitetni profesor, zelo cenjen. Ostrc je meščansko šolski učitelj. To so bili časi, veste, ko so učitelji še bili sposobni pisati besedila in polemizirati z, z univerzitetnimi učitelji, povsem enakovredno z, z pozicij, ki so, ki so trdne, čeprav jih zdaj tukaj jaz opisujem kot so svislo problematične, ne? ampak za tem stoji nek žar, ki je simpatičen ki pa je ne ker se nagiba v fanatizem, ki je pa zopet druga skrajnost. In Osterc zdaj tukaj razlaga, on pravi, da pedagogika se od filozofije vedno bolj orientira na psihologiji, tukaj išče svojo oporo, prispevek eksperimentalne psihologije se mu zdi nenadomestljiv, Vendar, vendar opozarja, da, da se ni vse v, v raziskovanju, ni vse v, v eksperimentu, in opozarja na to, na pravico učiteljev, da tudi sami posežejo v reformiranje šolstva. No, in pravi naslednje, citiram. Sicer pa gre itak v prvi vrsti za neposredno upoštevanje in razumevanje otroka in šele v drugi vrsti za znanstveno praučevanje. Kar je tipičen element reformske pedagogike, ki več stavi na učiteljevo intuitivno dojemanje otroka, povzdigovanje otroštva kot svetosti, mistificiranje otroštva. In on natančno to tukaj zagovarja, ne gre za to, da otroka zdaj psihološko eh, egzaktno razumeš, ampak ga moraš sprejeti, moraš, ga, eh, eh, eh, moraš se mu ukloniti. Eh, ukloniti se pred otroštvo. Eh. Zdaj, v to polemiko je potem z zanimivimi poudarki, posego, preskočil bom nekaj stvari, posego uh, Gogala, še en zanimil predstavnik zbiriku duhoslovne pedagogike, a. torej te, te pedagogike, ki je nekako branila, ki, ki stopi v bran stari šoli, ker zato je tukaj šlo Oswald in Gogala, ščitita staro šolo pred novo šolo. No, in, in Gogala tukaj opozarja, da, da torej, tukaj se razhajajo, ne, kar, je, kar so točke razhajanja, je predvsem pojmovanje principa. On zdaj tukaj dobesedno, bom dobesedno rekel vom kinde aus, torej ta nemški izraz tudi samo uporabi v slovenskem besedilu, ki seveda pomeni iz otroka, ne, princip iz otroka in to je princip reformske pedagogike, torej iz otroka izhajati, v otroku prilagoditi šolo in uh, pouk, zgojo. Uh, In po njegovem je problematična tista interpretacija tega principa, ki sloni isključno na psihološki utemeljitvi in izpostavlja normativno komponento oziroma, citiram, uh, Gogalo, ki hoče še to, da bodi otrok v vsem šolskem vdejstvovanju tudi norma za to udejstvovanje. Kar seveda pomeni, ne, ali pa kjer Gogala opozarja, da ne, da pouka, da šole ni mogoče ispeljevati iz otroka. Kaj naj šola nudi, kaj naj šola dela, je stvar pravzaprav nekega konsenza, glede, glede kulturnega ukvira, v katerega se naj otrok vključuje. Skratka, da, da šole in pouka in vzgoje ni mogoče izpeljevati iz otrokove narave, ampak iz nekega uh, duhovnega, kulturnega, socialnega in tako naprej konteksta. Uh, no, opozarja tudi na radikalnost zauzemanja za novo šolo in uh, In, in se strinja z ozvaldovo bojaznjo, da se torej to geslo delovna šola spremeni v bojno geslo proti stari šoli in sam skupaj z ozvaldom pozarja, da, da, da vendarle ne gre, ne gre stare šole kar, kar ukiniti. To je, to je uh, zdaj druga takšna polemika, uh, na katero sem želel v tem predavanju upozoriti in prehajam na povojno obdobje. Kar je zanimivo, ali pa takole Natoli bi še upozoril, Če sem prej omenjal duhoslovno pedagogiko in reformsko pedagogiko kot neki konkurenčni smeri, duhoslovna pedagogika, verjame, vzgoja je kulturni proces in jo izpeljuje, vzgojni smotor izpeljuje prav iz kulture, iz filozofije, iz... Oni bodo tudi rekli iz življenja samega, v katerem so prisotne objektivacije duha in, in naloga učitelja je, da... da, da Vzgojitelj je lahko samo tisti, ki je, ki je kultiviran in samo tak vzgojitelj lahko kultivira otroka, ga učloveči in pri tem je zanimivo, da vstavijo na moč vzgojiteljeve osebnosti, še posebej Gogala je to zelo, zelo fino opisoval, Tak, tak detajl, ki, ki veliko pojasni, je, je sporočilo, ne, da, da, da je za to, da, da bo vzgojitelj lahko učitev, učinkovit, ne, mora, mora med učiteljem oziroma vzgojiteljem in gojencem preskočiti iskra. Je, tak pojem, jasno je, ni, ga, ni, ni iskre ni mogoče izmeriti, ne, ni, ni empiričnega aparata. Ne. Na nek način pa, pa, pa, lahko, pa, pa, lahko, pa lahko razumemo, kaj je mišljeno iz neke lastne izkušnje, ali pa tudi ne. Lahko razumeš, kaj, kdaj iskra in, in to ni upeto v, v, v uh, Torej, ni, mogoče, ni mogoče z nekimi metodičnimi navodili do, eh, napovedati ali pa tudi eh, pojasniti, kakšnih, v kakšnih okoliščinah, torej, eh, kako ravnati, da bo iskra preskočila. To ni stvar načrtnega ravnanja, to je, to je stvar, ki se, ki se zgodi ali pa tudi ne eh, in, in na, na njo ni mogoče, ni mogoče zavestno eh, vplivati. Uh, Gogala je zvezdnik v, v pedagoških krogih danes, dobro se, dobro se bere, zanimivo, zanimivo besedila. Gogala je tudi tisti, ki, ki je nekako mm, preživel prehod iz predvojne pedagogike v povojno pedagogiko. Gogala je bil primer urednik revije ČAS, To je bila revija, glasilo, pravzaprav katoliških intelektualcev pred drugo svetovno vojno. Po drugi svetovni vojni pa je bil profesor pedagogike na filozofskih fakulteti, kar je na nek način nepojmljivo eh, v tistih trdih, svinčenih časih. Pa vendar, eh, celo dekan je bil v, v, v 60-ih letih in je mogoče ugotoviti, da definitivno ni spremenil svoje, svoje pedagogike. Njegova pedagogika ostaja ista predvojnem in povojnem obdobju, tu in tam morda, morda kaj reče o, o socialistični omeni, pa, pa tudi to nekaj veliko. In mladi komunisti na univerzi so dobili nalogo, da, da, da prepoznajo v njegovem delu torej, protimarksistično naravnanje, ne pedagogiko, pa so se uprli, češ, da, da ne, ne, njegova pedagogika je tako humana, tako demokratična, da, da ji ni kaj veliko očitati. Ampak, torej, na kar sem želel opozoriti, še, še tretja takšna pedagoška smer je prepoznavna med obema vojnama nosilci, socialno kritična pedagogika bi se jo, dal, bi se jo dalo imenovati. Nosilci so bili, levičarsko, levo usmerjeni, marksistično usmerjeni učitelji in ti pa upozarjajo, da je vzgoja socialni proces, da vzgojne smotre vedno, vedno določa vladajoči razred, da torej, je bistveni element vzgojnega učinkovanja otrokovo okolje, in da vzgojnega področja, šolskega vzgojnega področja ni mogoče ustrezno uh, urediti, uspostaviti, dokler se ne spremeni, spremenijo socialne okoliščine, v katerih da se otrok, otrok odrašča, se izobražuje. Uh, zdaj, Tu je tako, ne, da kar se tiče metodičnih uh, sredstev ali pa pogledov na to, kako naj bo v metodičnem, didaktičnem smislu organizirana šola, uh, zagovarjajo precej sorodne ideje kot reformska pedagogika. To je uh, torej doživljajski pouk, delovna šola, uh, pouk, ki naj temeljina otrokovi izkušnji, otrokovi aktivnosti. Najpostavlja izpostavlja otrokovo doživljajsko razsežnost in podobno, vendar, vendar zelo jasno zavestjo, da je naloga pouka pravzaprav otrok omogočiti otroku emancipiran stop v, v družbo. En tak, en tak tipičen predstavnik te socijalno kritične pedagogike je bil recimo Jurančič, učitelj. Jurančič, uh, majstrov borec, je bil, uh, umrl je v 90-ih letih. No, in uh, ta Jurančič v enem intervju opisuje, uh, kako, kako so ga v bistvu kazensko premeščali po celi Sloveniji, nekaj časa je bil tukaj na Remšniku, to je na Meji z Avstrijo, v neki šoli, pred Drugo svetovno vojno, tam je tudi organiziral nek kanal, po katerem so, so prenašali marksistično literaturo. No in pravi, da je delo organiziral tako, da, da je z otroci, pouk, pogosto, izpeljal tudi v naravi, v gozdu in, in da so tam recimo merili debla in, in računali volumen. Torej, gre za matematično operacijo, izračunavanje volumna, in to niso delali abstraktno v razredu. Njegova ideja, torej, v aktivnem pouku je, da naj to poteka v naravi. Ampak, ne, zdaj, Reformska pedagogika bi se zadovoljila s tem. Njegov ozadje, njegovega prizadevanja je pa bilo to, Ker tudi sam razlaga, da ja, otroci so se naučili izračunati volumen debla tako, da so lahko pomagali svojim staršem in tako preprečili, da bi jih kapitalist iskoriščal pri, pri kupovanju, pri prodaji lesa. Ali pa, ali pa druga taka zgodba pripoveduje, kako je otroke otrok peljal v krapino ne, in kako so otroci z, z svojim spraševanjem prišli do, do, do, do evolucij, torej do nauka o evoluciji, ne, nauka, ki je bil sicer prepovedan ne, kot poučevanje v, v šoli, ne, in pravim, otroci so sami prišli do tega spoznanja skrtka, kjer je v ozadju ta ideja, ideja znanstvenega pouka, potreba po pouku, po, po, po, po ki naj bo znanstven, zato, ker tak pouk omogoči človeku, da se osvobodi nekih misticizmov, nekih uh, uh, uh, religioznih ozadij in tako naprej. Torej, dost tipična marksistična uh, pozicija. No, uh, po vojno obdobje je bilo izrazito nenaklonjeno reformsko-pedagoškim idejam. Kar, kar je na nek način tudi zanimivo. Nenaklonjeno tistim, tistim idejam, ki, ki jih zdaj tukaj opisujemo kot nova šola, reformska pedagogika, nova šola, povojno po obdobje, marksistična pedagogika ne, in glavni nosilec marksistične pedagogike uh, v celotnem obdobju tam do osemdesetih let je bil pri nas Vlado Šmit. No, uh, tukaj imam del njegovega besedila iz leta 1945, smernice sodobnega pedagoškega dela, torej, doktrino nastavlja ne, za prihodnje delo v novi družbi, v, v socialistični družbi. In tu je citat Stalina, Šmit citira Stalina, ki pravi, da bi gradili, je potrebno znanje, potrebno je obvladati znanost, a da bi znali, se je treba učiti. Učiti se uporno, potrpežljivo pohod revolucionarne mladine v znanost, to je, kar nam je sedaj treba tovariši. Uh, kar, kar je sveda ilustracija, ilustracija te, bom rekel, marksistične pedagoške doktrine, na, ki kritično nasprotuje reformski pedagogiki na, in se zauzame za znanstveni pouk. Znanstveni pouk je tisti, ki, os, ki človeka osvobaja. Zdaj, tu bom še nekaj citiral, in potem bom še citiral Šmida iz leta 45, in videli boste, da so to, to misli, ki so silno aktualne danes, že, že Stalina bi zlahka, bi zlahka prenesti. Citiram Šmida: Osnovna napaka šole v preteklosti, zlasti nove je bila v tem, da je napačno uvaževala duševne posebnosti mladine, premalo pa naloge, ki jih bo ona morala vršiti v družbi. Vsa prej omenjena, omenjena gesla nove šole, od strnjenega pouka. Zapomnite si ta strnjeni pouk. Strnjeni pouk pomeni, da, da, da pouk ni organiziran po predmetnih disciplinah, ne, ampak da, da je povko organiziramo, problemsko, ne, ko se obravnava nek pojav, se ga osvetljuje iz fizikalnega, kemijskega, jezikovnega, konec koncev, eh, moralnega in tako naprej, vidika, vse, v, torej strnjeno. Ne. Eh, ker bom potem še nek aktualno besedilo vam pokazal, kako, to, kako je to danes znova v, v obtoku, ta ideja. Ne. Eh, Torej od strnjenega pouka preko zahteve, da naj učenci sami prinašajo v šolo novo učno snov, to je to iz otroka, ne, otrok naj določa, kaj se bo učil, prav, prav, ne. do šole, učilnice, mučilnice. Torej izvirajo iz te osnovne napake, torej, ta, vsa ta gesla nove šole ne izvirajo iz te osnovne napake, In vsa so tudi imela enak efekt. Otroci so man znali. So bili zaradi tega bolje vzgojeni? Nikakor ne. V šoli vzgajamo s kvalitetnim poukom. To je veste, ker zdaj od lahko preskočim v 80 leta. V 80 leta, ko, ko se, ko se v slovenski pedagogiki, ne bom rekel v pedagogiki, ne, ampak 80-leta so, so čas recimo izredno ostre kritike usmerjenega izobraževanja. Ne vem, koliko vam je ta pojem. zdaj blizu usmerjeno izobraževanje, je, je bila šolska reforma. Ne. Najbolj viden zunani znak je bil ukinjanje je gimnazij ne. in z, z idejo prilagajanja šole potrebam dela. So gesla veste, prejšnjega sekretarja na Ministrstvu za šolstvo, nisem našel zdaj tega citata, ki pravi: ja, ne, Reforma naj teče v smeri prilagajanja šole potrebam dela. Veste, v 80 letih se, se je to množično sesuvala, ta ideja v in sedaj prihaja v bistvu, tudi za povezavi z Bolonsko reformo in tako naprej ponovno v, v ospredje. Tokrat, tokrat ne iz Belgrada, le, ampak iz Bruslja. V, v tem je, tudi, kar, je, kar je najbolj fascinantno v tem dogajanju, je to, le, kakšen, kakšen neverjeten kritični potencial se je, se je um, razplamtev v 80ih letih ob reform, ob napovedanih reformah ali pa ob idejah reform, ja, uh, uh, ki, ki so pravzaprav zelo podobne temu, kar, kar se danes dogaja. Ja, in preprosto ni več registrirati, ni več zaznati takšne, takšnega kritičnega upora, kot, je, kot, je, kot se je dogajal takrat. In to, in to je izpostavljen zato, ker se je tisti kritični upor pravzaprav zgodil v, v kontekstu socialistične družbene ureditve, ki, ki, ki ga imamo nekako v, v mislih kot nekega sistema, ki je zatiral ne, uporništvo, disidentstvo in podobno. Podoba, podoba je pravzaprav bistveno drugačna, ne, bistveno več kritike, ta kritika je bila bolj artikulirana in javna, kot pa je danes v razmerah demokracije, ko bi človek pričakoval, da je veliko lažje kritično misel uveljaviti. Zdaj, pred časom smo organizirali, ali pa nekaj, šla ena tematska številka sodobne pedagogike, kjer smo povabili tudi nekaj tujih avtorjev, eden od njih je Prange. Prange je sicer poznan kot oster kritik valdorske pedagogike, ampak eno zanimivo besedilo je prispeval in neka, neka nit njegovega razmišljanja je tudi svoje razmišljanje pripelje do neke paradoksalne formulacije, sam pravi tem, temu paradoksalna formulacija, vzgoja in pedagoška zavest, ki vzgojo spremlja, sta moderni in sodobni s tem, da nista zgolj moderni. Pri torej, moderna je to, da, da ni moderna, da je to reflektirano. Zveni drzno ne, in sveže, sam sem to, torej to njegovo misel pa vendar vendarle interpretiral tako, ne, da, torej opozarjam, da ta ideja ni, ni v našem prostoru pravzaprav nič zelo novega. Torej to, da je moderna zaščita šole pred modernizacijo, Tu je mišljeno predsem zaščita šole pred pritiskom reforme v duhu šole po meri otroka. In to je to, kar, kar se je v osemdesetih letih dogajala. Kritika reforme, ki se naj prilagaja delu, ki se naj prilagaja otroku in tako naprej. In, in to geslo... Je, torej v geslu šola po meri otroka, do tem geslu se je takrat prepozlavalo geslo ali pa se je preinterpretiralo v geslu šola po meri vladajoče politike. To nam najbolj ilustrira knjiga Šolska reforma je Papirnati tiger. to je pino pogledati Mirjam Milharčič-Hladnik, Šuštaršič, 1986. In tu gre za knjigo, ki dokumentira odpor do šolske reforme, torej do usmerjenega izobraževanja. Kritična javnost je takrat protestirala proti moderniziranju šole. Zopet gre za to našo idejo, ne, ali pa poskušam pokazati, kako je, kako je torej zaščita stare šole lahko napredno napredno delovanje. No, in v predgovoru, tu je zdaj en tak zgovorn citat, v predgovoru k tej knjigi je Bojan Baskar zapisal. To je nekako rdeča nit kritične distance do usmerjenega izobraževanja. Šola ne more gobezdati in nima časa za šovo. Šola ostaja učinkovita le, če ohranja relativno avtonomijo, relativno zaprtost. V družbena gibanja je lahko učinkovito vključena le tako, da je na neki posebni način iz njih izključena. Pametna šolska reforma bi se zato začela s tem, da bi šolo pripoznala kot legitimnega laičnega zastopnika kontinuitete, tradicije. Skratka, sklicuje se na tradicijo, na kontinuiteto, V zaščito, tempust hoče zaščititi šola pred modernizacijskimi uh, pritiski. Uh, no in, uh, ta, ta distanca uh, do, do gesla reformske pedagogike je pravzaprav v slovenskem prostoru neka stalnica, vedno vedno je neka kritična masa, S niti ne bom rekel pedagogov, ne? Pedagogi, nismo ravno tis, pedagogi smo tisti, ki proizvajamo reformsko-pedagoške ideje. Ne? No pa vendar v 80. letih se zgodi ta premik, ne? Da, da vsaj mlajša generacija pedagogov ne? se vključi v to kritično distanco ne? Do, do oblastnih struktur. Tipičen v 80-ih letih je bil kolokvi kolokvij, ki ga je pedagoški inštitut organiziral, kolokvij o vse stransko razviti osebnosti leta 85. In to je bil kolokvij, na katerem so, so raztrgali vzgojni smotr, ta tradicionalni socialistični vzgojni smotr vse stransko razvite osebnosti. Potem so bili so bili uh, uh, organizatorji tega kolokvija ne, uh, kritizirani po partijski liniji, češ, ne, da, da pa gre tukaj za neko uh, torej, uh, ravnanje, ki spodkopava uh, nek uveljavljen red, ne, in organizatorji so potem dokazovali, da ne, ne, da 18 udeležencev je bilo 13 članov zveze komunistov. <laughs> to je zdaj še en paradoks tega dogajanja in moja teza, ne, da, da so marksistično pedagogiko uh, sesuvali marksisti, ne, tisti, ki so marksizem resno vzeli. Z marksizmom je bilo mogoče sesuti to, kar je veljalo kot marksistična ali pa, recimo, socialistična uh, pedagogika. Uh, s tem, da je to čas, čas uh, uveljavljanja psihoanalize, strukturalizma uh, in tako naprej. In ta val je potem neka generacija uh, zajahala naj, mladih uh, pedagogov. Uh, In pedagogika se je v nekem smislu normalizirala, ko, ko, je, ko je začela kritizirati sama sebe. Uh, Oskar avtor, jaz sem upal, da bom še kaj več o kolegu Oskarju avtorju lahko povedal, ampak morda v kakšnem razgovoru. Uh, Oskar avtor je tisto pedagogiko, torej pedagogiko tistega časa imenoval pedagoflika, O tak lep, simpatičen izraz, ne, ki, bi pač naj, ki, bi naj, torej, ki naj bi ilustriral ne, pedagogiko partijskih dokumentov. Ne. In pedagogika, veste, ta situacija, ne, da zdaj pedagog sedi v nekem prostoru in da ga povabijo filozofi, ne, je, je v, v 80-ih letih nepredstavljiva. Ker je, ker je pedagogika za, za vodilne intelektualce tistega času veljala kot neka, neka dekla, neka hlapčevska veda, ne, ki, ki, ki dela po diktatu oblasti in, in prilagaja ne, svoje ideje, pravzaprav zahtevam, zahtevam socialističnega, družbenega razvoja ali kaj podobnega. V glavnem pravim, Pedagogika se je normalizirala, ko, ko je postala kritična do, do, same, do same sebe. Uh, no, Še ena misel Prangejeva, ko pravi paradoks velikega dela reformsko-pedagoških prizadevanj, je v tem, da se je reformirana vzgoja organizirala kot restauracija tradicije, ki je že zdavno je odzvonilo. Zauzemala se je za inovacijo, sredstvi in v službi tradicije. Zdaj, to pa je druga zgodba. Ne? Ti pojmi progresivno, konzervativno so, so izrazito zamenljivi. Nič nenavadnega ni bilo, povsem logično je bilo slišati, ko je ko je recimo Gaber ne, uh, kot minister liberalne demokracije ne, pogosto v kakšnem javnem govoru rekel, jaz sem konzervativ, ne, jaz, strojam, jaz te, torej se je javno razglašal za konzervativca na, na, na, na, pri uh, uh, v zvezi za šolsko, šolsko reformo, ki jo je sam vodil. Uh, Medtem ko po drugi strani bi uh, je, uh, je tale, ne, v prejšnji, ne, pravzaprav kot, kot minister neke, neke deklarirano konzervativne oblasti ne, vpeljeval, vpeljeval šolsko-sistemske rešitve, ki so, ki so izrazito, torej ki izrazito sodijo v, v, v, v, v tisti sklop progresivnih pedagoških idej. Ne. Tipično je, recimo, tipi, dovolj ena taka značilna zadeva je, je ukinjanje zunanjega preverjanja znanja oziroma tega zaključnih zunanjega preverjanja. Tudi, tudi ukinjanje, ukinjanje, recimo, diferencijacije, zunanje diferencijacije v 8 in 9. razredu. Ker je namreč diferenciranje otrok v tradiciji, tudi v, v, v politični tradiciji, nekaj, kar, za, kar se je vedno, za kar so se vedno zauzemale konzervativne stranke. Kar samo kaže na nekonsistentnost šolske politike, ki smo imeli, in neznanje, ne znanje, tudi nepoznavanje pedagoške tradicije, to kar, kar, vam, kar vam zdaj tukaj razlagam. To zunanju diferenciacijo, to je sploh zabavna zgodba, ker ko se je v demokratičnem, prvem demokratičnem parlamentu v, v osamosvojeni Sloveniji začela razprava, razprava o šolski reformi, je bil Jože Pučnik kot ustanovitelj te stranke, torej slovenske, demokratske stranke, tisti, ne, ki, je, ki se je zauzemal za, pazite, ne, za zunanjo diferenciacijo takšno, kot jo pozna Avstrija in Nemčija. To je diferenciacija, kjer otroci po desetem letu osnovne šole, torej elementarne osnovne šole, a, se po desetem letu odločajo, torej po četrtem razredu osnovne šole se odločajo za gimnazijo, realko ali glavno šolo. A kar pomeni diferenciacijo v tem smislu, da grejo na različne konce mesta, da so, da so učitelji na, na gimnazijah univerzitetno izobraženi učitelji, na glavni šoli pa imajo pedagoško akademijo, Veste, torej pri 11 let starih otrocih. In pri 11 letih se otrok v nekem smislu že mora odločati za svojo, svojo kariero prihodne, od tega je odvisna. Zaj kakorkoli že, to je, to je, to je legitimna ideja. Ni, ni problem v tem. Pravim, Pučnik je, je to takrat razumel, kot, kot, aha, zdaj imamo demokracijo in zdaj lahko vzpostavimo nek normalen šolski sistem in normalen šolski sistem je to, kar recimo vidimo na okrog ali pa kar smo nekoč. imeli. Nižjo gimnazijo smo imeli v Jugoslaviji do 58. leta. Zdaj lahko ponovno spostavimo to, kar, kar, kar torej je, je, je, kar je v, tudi v tradiciji te države, pravim, ni, ni problema s tem. Ne. Je, pa, je pa naravno smešno, ne, da zdaj v isti stranki pa ukinjajo, ne, ko dobijo oblast, ukinjajo tisto majhno diferenciacijo. Ne, v 8. in 9. razredu, ko se otroci pri treh predmetih razdelijo, Ne, primerjajte diferencijacijo, torej to obliko diferenciacije s tisto, kjer grejo otroci na, na različne šole, ne. ukinjajo tole ne. in šolo pribli, približujejo enotni socialistični šoli, ne. torej oblasti, ki, ki je deklarirano uh, konzervativna, ti, ti nesmisli so tukaj uh, prisotni. Ne. Apak, dobro zdaj, eh, zdaj bi morda to, kar sem napovedal, napovedal že prej, eh, ko sem omenjal strnjeni pouk. Berem tukaj, to je delo, globo znanja, so vedno kakšne zabavne stvari se tukaj najdejo. Eh, kurikul za sodobne čase je naslov, beseda strokovnjakinje je, je eh, rubrika, Vodja centra za inovativno edukacijo, piše, da nađi, nađi, nađi, in pravi, ali obstaja vsaj en dober razlog za splošno prepričanje, da je kakovostna šolska izobrazba odvisna od obstoječega predmetnega sistema. Skrtka kritika predmetnega sistema in seveda alternativa je strneni pouk. Ne. Kurikul... Kurikul za 21. stoletje mora postaviti temeljni okvir demokratične družbe, v kateri je vsak učenec enako cenjen, svoboden in suveren pri sprejemanju odločitev o načinu svojega življenja. Zato je skrb za dostojanstveno bivanje mladih prioritetna naloga vseh, ki se ukvarjajo za izobraževanje. To so gesta to, to lepo zveni, temu se ni mogoče upirati. Šolski strokovnjaki in starši moramo imeti jasno podobo o tem, v kakšno osebnost se naj razvije mlad človek. To pomeni razmišljati o osebnostnih lastnostih naših učencev tako, kakor pri nas doslej nismo bili vajeni. To zveni nevarno. Zaste. Vedno, če, če mi nekdo reče, aha, o tvojem otroku, ki ga imaš v šoli, bomo pa zdaj začeli zelo resno o njegovi osebnosti, se spraševati, potem ne, ne, jim, jim raje rečem, ne, pusti, prosim, pustite njegovo osebnost, pogledajte, zelo bom hvaležen, če ga, če ga veliko naučite, tudi, če ga disciplinirate, ne, naj, naj, uh, naj posluša, naj bo delovn, naj bo mrljiv, naj, naj spoštuje pravila, norme in vse to, ne, prosim, da, da, ga, da, da me opozorite, če jih krši, ampak Pustite, prosim, njegovo osebnost. Ne. Zato, eh, zato v takole zmigujem z glavo, ko to berem, to pomeni, torej razmišljati o osebnostnih, vlastnostih naših učencev, tako, na prvem mestu bi morala biti osebna izpopolnitev mladih ljudi. Sledili bi socialna in državljanska vključenost, veste, bombardira z vzgojnimi, ne, povdarki. Ne reče, na prvem mestu bi moralo biti, evo, to, kar pravi Stalin, znanje, znanost, ne? veste, ne, ali pravi, ne, osebnost, socialna in državljenska vključenost, na to prispevanje gospodarskemu razvoju družbe, veste, ja, hudo, družbe, ne, in ne na Sposobnost praktičnega presojanja. To je stave. Uh, jaz sem en članek, sem zaključil, mogoče še to. Uh, Oskar, avtor, je, je imel takrat v 80-ih letih težave z za torej, doktorsko dizertacijo, njega so silili najpiše o dnevni šoli, pa, torej neke take uh, aktualne teme ne. in on se je temu upiral in, in, je, in je želel pisati zgodovinsko temo, antika ne. Uh, in to mu je omogočilo prav nek, neko kritično distanco. Ne. On je skozi antiko si, si ustvaril, uh, uh, aparat, ki mu je omogočo kritizirati obstoječe stanje. In seveda, temeljna ideja, ki jo, ki jo tukaj pelje, ne, je, da bistveni del humanistične izobrazbe leži onkraj praktične in družbene uporabnosti znanja, ker to je danes usmeritev, uporabnost, družbena koristnost tako naprej in on poseže v antiko, da dokazuje, ne, to je, v antiki najdemo univerzalni model, kaj je humanistična izobrazba, kaj je bistvo izobrazbe. No, in, in to, to, je, torej, to je, ta njegova kritika je bila aktualna v času socializma, aktualna postaja tudi danes, in pravi tako, Schole, ne, schole, to je grška beseda, iz katere pač izhaja beseda šole, ne, pomeni prosti čas. To je v grškem jeziku je to prosti čas. In Oskar pa udarja, ta prosti čas ni namenjen sprostitvi in razvedrilu. Temveč je to čas učnega naprezanja, katerega rezultat je znanje in spoznanje. In citiram, pa ideja. To pa je ta grški vzgojni smoter. Pa ideja je aristokratski privilegi tistih, ki imajo prosti čas, shole. Toda, shole ni lagodno uživanje in brezdelje, ampak je trdo delo in prizadevanje postati človeški človek. Shole je šola discipliniranja človeka. Skratka, ta prosti čas je, je nekaj, kar je namenjeno formiranju človeka in to formiranje je stvar, discipline intelektualnega naprezanja in tako naprej. Uh, ko smo danes torej, priča podobnim prizadevanjem po utrditvi pragmatične funkcije izobraževanja, se zaradi tega skoraj niče več ne vznemirja. Torej, pravim, v 80 letih je bil grozni upor, ne? danes je to kar nek valj, ki, ki teče sam po sebi. Upor je bil takrat lažji, saj je užival splošno podporo, iskala se je pot demokratično družbeno ureditev in naivno se je pričakovalo, da to prinaša krepitev šolske avtonomije. Danes so kritični pomisliki onemogočeni, saj prenova gimnazijskega izobraževanja poteka pod gesli povečanje kakovosti in trajnosti znanja, razvijanje kritičnega in samostojnega mišljenja. Naučiti, učiti se. to, to so gesla, ki, ki jaz, ko pišem, ko pišem uh, uh, te bolonske programe, zdaj, ne, ker, ker nekako pogledam, a je dovolj teh gesl, da jih kar noter vržem, ker, ker, ker nimam energije, da bi, da bi komorkoli dopovedoval, da, da, je to, da to nima vsebine. Ne. Uh, Kdo si upa dvomiti in nasprotovati tako z višenim ciljem? Ne? To, je, to te razoroži. Tudi naslov časopisnega članka. Dijaki, citiram članek, to je tudi iz teh dela, ne? Žibertova. Dijaki le občasno doživljajo zanimive ure in smiseln pouk, natančno ilustrira bistvo problema. Pouk ima vrednost samo, če je vidna neposredna korist in dijaki so se pripravljeni učiti samo še, če jih pouk tudi zabava. To je pač neposredni odraz skopuštva sodobne potrošniške družbe. Skopuštva. O skopuštvu, ne? dolarjeva, knjiga, krasna, v kateri pač pokaže, to je sodobno skopuštvo. Ne? Ne, nisi pripravljen investirati, niti v, v svoje znanje, ne, ker če ni, če ni koristno, če ni uporabno. Ja. Skratka, sodobne potrošniške družbe, ki jo izobrazba zanima, samo še v funkciji oblikovanja kompetenc, pragmatičnega prilagajanja zahtevam dela in socialnega okolja. Ja. Takšna je ne gre za to, da bi dokazoval vrednost stare šole, ampak samo, kako, kako so ti pojmi spremenljivi, relativni. Tukaj imam, ah, to so ti problemi, to je, to je, to je povzetek, kolokvija o vse stransko razvite osebnosti. Saj ni, niti nisem... Dal sem zraven, mislil sem še nekaj pogledati, da bi še tukaj razložil, pa nisem prišel do tega. Spomnim se takole bolj po, po, po spominu, Žižek je seveda blestel. Ne. Ja, problemi štiri, težko je to dobiti, najti. Žižek tukaj pravi, pa zakaj, zakaj, ne, zakaj otroke trapiti z nekim eksperimentiranjem in to, da sami iščejo nekaj, zakaj? Učitelj ne bi to preprosto naravno spovedal, ne? Veste, za pedagoška ušesa nekaj nepopisno bogokletnega. Ne? In seveda tukaj, tukaj Žižek tudi razlaga, da on je ja, ja, ta tradicionalna njegova pozicija ja, ne? In, in To je bilo zelo dragoceno ne, za, za dogajanje v tistem času, ker, ker je omogočilo zadihati, ker ko smo, ko smo pedagogi sprejeli to, ne, smo rekli, dobro vredo, vel, pedagogika je pedagoflika, in smo lahko zadihali in smo lahko, in smo lahko začeli, začeli v stvari postavljati novo, drugače, niti ne na novo. Torej, ni bilo potrebno postavljati na novo, ker so ta 80 -ta leta omogočila ne, neko, nek kritičen naboj, ki, ki je potem kr v 90-ih kar nekako obstal. Z tem kritičnim nabojem se je recimo Gaber formiral in nek krok okrog njega, šolsko polje. In to je tisti krok, ki je potem v 96. šolsko zakonodajo, Delal, ne, celotno torej, prenovo šolskega sistema in ogromno tega, te, teh idej je, je, je tukaj vključenih, so, so kalkulirane, na nek način bi lahko rekli, ja, marksistična linija, ker gre kar naprej. Ne. In zdaj imamo zopet ne marksistično linijo recimo, ampak bomo videli, ste to nič ne pomeni, to, to, to ni vrednost na opredelitev, ker se, ker se lahko nagne tako ali drugače. Ne. In tu imamo torej mladina, zadnja, zadnja mladina, pogledajte, to je slika novega šolskega ministra. Ste, ste gledali, ste imeli v rokah to? ne. Tukaj je, poglejte, Lupšič v družbi Piše tako, Minister za šolstvo Igor Lukšič in ljubljanski župan Zora Jankovič na obisku v Valdorski šoli Ljubljana. Prvi, ne? Prvi v tisi. To, to, to je približno tako, kot če bi, če bi zdaj sporedno, recimo, minister za zdravstvo se fotografiral z recimo se fotografiral za tistim alternativnim zdravilcem, ki je, je drnauška zdravo. Ne? In, in bi rekli, minister za zdravstvo ustanavlja alternativni medicinski center, ki, ki, bo zdaj, ki, ki je zanimiva dopolnitev obstoječega medicinskega sistema. Ne? <laughs> to je isto. Ampak To ne pomeni nič slabega. Meni, meni je simpatično, če veste, če je minister odprt, pluralen, ne na v intervjuju, ki, ki je v tej številki. Bo, re, bo, bo rekel, ja, kar se njega tiče, je obstoječa recimo rešitev financiranja privatnih šol ustrezna. In jaz mu dam povsem prav in rečem, ja. Ja, s, tem se, s, tem se je, s tem se strinjam, tu ni pametno, obstoječa. To je ta, ki, ki torej omogoča ustanavljanje privatnih šol, ki, ki jih financira 85%. Ne? To je zdaj stvar tiste znamenite polemike, eno leto je zdaj takrat. Ne? Ko, ko je bila v obtoku ideja o 100%, 100 financiranju in, in ta, rešitev, ta rešitev, je res dobro premišljena. To je seveda zanimivo, zanimivo bo spremljati, kako, kako bo potekalo ustanavljanje privatnih šol naprej, uh, lukšič, nekako da, da nek signal, da, da, pa ja, da pa bi bil pripravljen bolj prisluhniti tem alternativnim ne, šolam, šolam, ki torej temelijo na alternativnih pedagoških konceptih in tu so ga očitno prepričali v Valdorski šoli. Uh, Kar, kar ne bi pa, ne pomagal pa, ne bi pa, ne bi pa, ne zdaj, če bi pa, ne bi ne bi bi se, o njej pogovarjali, ne uh, o njej polemizirali, bi se, bi se, ne trgali. ne cifrali, Ampak po drugi strani, če jo je pa treba ščititi pred, ali pa ji zagotoviti možnost obstoja, potem je pa prav tako potrebno napeti vse sile, da, da se omogoči ta obstoj, ker je, ker je to neka dragocena da poteza šolske ureditve. Ja.